де відповіді. Вона вважала, Макс надто ідеальний для неї. Все чекала, виглядала, що зруйнує гармонію. А коли захотіла померти, коли топилася під мостом, може вона надто ідеалізувала його? Чи сама була надто ідеальною для нього? Люба знайде відповіді, обов'язково знайде, адже повертатися доведеться, так хочеться повернутися з відповідями, відчути себе упевнено, не помилятися, не оступатися, бо скільки вже можна? Макс. А раптом вона побачить його очі і забуде все, все. І його батьків, і як він не рятував її. Думки линули далі, далі. Люба заснула, так і не придумавши, що скаже зранку Галці. П'яти живих душ вистачило, щоб в убогу халупу на Костянтинівській повернувся космос. Іван Степанович сидів на проваленому дивані, розповідав сумною посмішкою. Отаку приблизну хату їхня бригада у Польщі винаймала на вісьмох. Наймолодший у ванні й спав, та то нічого». Вони не скаржилися. Гоцик у кухні повкидав на сковороду залишки продуктів від сухарів і двох яєць до ковбаси і помідорів. Притрусив меленим перцем. Запіканка студентська. У Люби класно виходило. Гоцик вперше робить. Похмурий Макс стояв біля вікна, спостерігав за кумами. Ті застигли біля увімкненого ноутбука. Приголомшено роздивлялися банальну заставку на моніторі. Білий тропічний острів посеред синіх океанських хвиль. «Схожі на ліло з п'ятого елемента Бессона», – усміхнувся іронічно. «Такі ж розгублені і ошелешені» наче у відповідь Максовим думкам свиря скептично закупила в губу, штовхнув Микишку. Годі кума чортам кланятися, бо затягнуть і викинуть у тому пеклі під пекучим сонцем посеред солоної води. Хочуть кляті, щоб ми від спраги вічно мучилися. Не розгублено, не ошелешено. Микишка Відвів погляд від острова, наштовхнувся на похмурого Макса. Не сумуй, товаришу, правда, сила. Був у нас один такий. Циберком звали. Кухлями не пив, як звичайні вояки. Хоробрий був козак. А батько циберків, господа онук, зляхами злигався. Та коли того злодіюку за ноги повісили, Цеберко з такою силою коня за шию ухопив, що з кінської шиї кров полилася, а Цеберко сльози не пустив. Свиря згадав, збудився, забігав до микишки, Ой, куме, лихо! Як ми, «Зрадників покараємо! Господь Всемогутній з нами таку дурню утну, що не можемо козолупів зупинити! Не бачать нас іроди!» Макс слухав і просто не вірив власним вухам. «Чекайте, хлопці! Невже ви дійсно збираєтеся мого батька убити? Куми заклякли!» перезернулися зі здивуванням неймовірним. А може бути інакше? Слів не знайшли. Одночасно кивнули Максові. Не тривожся, товаришу, ми кишкаємо. Знаємо, як зробити, щоби не мучився. Підкажемо. А по мені хай би помучився. Свиря нервово. Він... Славу сердиняцько споплюжив, Добре ім'я вогріх привів. Прив'язати козолупа до гармати У пащу литого свинцю, Чи би, приміром, замовк носом повів, О, о, смачними наїтками запахло. Макса по плечу лясь. «Повечерюємо, товаришу?» «Повечерюємо?» Макс дивився, як завзято Куми хапали руками шматки гарячої Схожої на екзотичну яєшню Мішанини, як дядько ніяково, Ніби соромився, відклав малий шмат Як гоцик по-хазяйськи обмежився мінімумом і досі не розумів, що за дивні події привели його у цей окремий простір, де язики незрозумілим чином розв'язуються, думки набувають чітких обрисів, а вирішені справи не обтяжують спогади. Я оце тільки раз зрозумів, кому кишко, на що Господь нас в Україну повернув, сказав Свиря. Зрадників зничтожити. Трійко вже. Трійко. Той Ромко, що на нашого жида схожий, Коноваленко, що поважного чоловіка Івана Степановича катував, і батько нашого товариша, який себе за сердюка видавав. І як ми їх «Зничтожимо?» На повному серйозі запитав Микишка. Свиря розсміявся, показав на лікаря Гоцика і Макса. Еге, куме, ціле військо маємо. Хай чисті душі самі обирають, кого у пекло відправлять. Ти поміркуй. Злодюг троє, а чистих душ не менше, Оце Богова задумка. Іроди повинні знати, кожного кара знайде. Макс, гоцик і лікар перезирнулися. Лікар лисину почухав. Ви, хлопці, тея, думаю, для іншого задуму прокинулися, глянув на. Насторожених серединят Може, аби дівчину врятувати Мене з пастки витягти Макс почув про Любу Знаєте, де дівчина? Знаємо, сказав Свиря. За ніччю, коли негодяще топилося Ще була ніч, потім день І в той день бачили її на човні Чималому. Верх за течією пливла, до десни поспіхом, та до справи. Невже не будете злодіюк карати? Тоді самі зрадники. А це уже непогана новина, бо ми вас, підлабузя, бачимо і силу проти вас маємо. Оце, приміром, попадаєте спати зараз. А ми з кумом вас позв'язуємо, а потім язики повідрізаємо, бо шаблі нема, а то би відтяли голови і уся морока. Може, через те, що Гоцик, Макс і лікар без жартів сприйняли слова свирі, але майже до ранку в спорі билися. І чим більше аргументів з реалій 21 століття трійця наводила кумам, тим упертіше серединята відстоювали прості та логічні норми свого звитяжного і славного життя. Кажете, серединята найманцями були? Так, добрі люди. Найнялися життя віддати за Україну і гетьмана Дорошенка. Навколо цього гуртувалися, роду племені не питали, українці, валахи, московити, навіть жиди з ляхами серед сердюків були. Одну істину знали – просити тільки Бога. Помирати тільки заради рідної землі, жити – тільки у звитязі, тому не знали у бою страху, до зради пощади, після бою суму і печалі. Як же я їм заздрю, прошепотів Гоцик, коли куми першими завалилися спати на килимі посеред кімнатки. Пацани прожили класне життя, і через 340 років є що згадати. Так, хоробрі діти, зітхнув лікар. Добре, що ми їх побачили. Макс промовчав. Макс думав про те, що змусило любу не подати жодного знаку, що жива. Улігся біля кумів на килимі заплющив очі хай відріжуть йому язика спробував вкотре прокрутити події тої ночі знайти підсвідомий аргумент своїх вчинків виправдатися чи навпаки Мазератія мчала уздовж набережної в бік царського села Люба сміялася, відшукувала пустопорожні філософські сентенції «мчимо» та «недвижні». Вона знала, що їде у сім'ю, яка її не прийме. Їй мало було недвижно мчати до них, їй треба було діяти, може, тому? Чому ми так Мчимо, Макси, нас чекають мої батьки. Знаєш, може, це звучить надто сентиментально, але я їх дуже люблю. Вони зрозуміють, наскільки ти важлива для мене. Мабуть, цього не треба було казати. Любий, зупинись на хвилину, Макс. Зупинив авто під пішохідним мостом. «Ти хвилюєшся?» – спитав Любу. «Дарма?» «Я?» «Я не хвилююся. Я думаю». Розсміялася. Вискочила з автівки. «Ти розумієш?» «От ти казав Мазераті. Така кичуха. Тільки... Заради матері З місяць Покористуюся нею, а потім пересяду У нормальне, спокійне авто Замовкла, Розвела руками Та й досі От слова Така омана Не розумію, чому ми зараз Говоримо про мазератті Щастя вдвох Щастя вдвох Буде, де нема людей. Правда? Побігла до мосту. Ти куди? З мосту видно царське село. Подивимося. Припини, на нас чекають. Зупинилася. Йди зі мною. Обернулася до мосту. Глянь. Це ж щастя між небом і землею. Тільки у двох. Подивимося на дім твоїх батьків здалеку. Я розповім тобі одну смішну історію. Йдемо. Самій не можна. Сама помру. Чому його не перелякали ті слова? Тепер знає, вона би розповіла про гладку хтиву потвору. Він би він би, безумовно, переглянув плани знайомства. Він би... Ні, Макс не кинув би Любу. Можливо, знадобився б час для налагодження контактів. Але головне, чому його не перелякали її слова про смерть? Макс задумався. Перед очима Трепетна гола Люба Обуває його шию руками Ти у мене перший І єдиний до кінця життя Чорт, чорт, не перший І ті слова Така омана Як і пишномовні про смерть Не повірив? Не повірив не повірив перед очима люба сміється обвиває шию довгими рудими косами а може він побачить її гляне у вічі і відповіді знайдуться самі щастя в двох зранку розпитати про човен рушити до десни знайти обійняти і благати тільки про одне Хай не покидає, хай довіриться, Макс знайде вихід. Ромі Шиллеру достало терпіння хвилин 10 покладатися на ситуацію. Потім підхопився і, незважаючи на пізню годину, погнав до квадроавтомату. Або пиріжки гарячі, або Кажу жують інші. Сердюка перестрів, коли той розгублений, злий як демон, виходив з порожнього кабінету. Двадцяти обурених плювків вистачило, щоб Рома усвідомив неймовірне. Шеф не знає про те, що дівчина жива, а Макс знає, що шеф планував нейтралізувати лікаря. Ймовірна особиста трагедія мордоділа Шиллера на очах перетворювалася на чергову професійну перемогу. Для Макса у нас є плівка. Лікар дуже переконливо пояснює, хто його ворог, заспокоїв Сердюка. Хай живе. Завтра «Цукрозавод опиниться в руках Ординського, і про Коноваленка забудете не тільки ви, Володимира Гнатовичу, а й сам лікар. Зранку, щоб було судове рішення, і відсилай людей на цукрозавод, глухо кинув Сердюк. Час завершувати життєву історію Ростика Коноваленка». Володимир Гнатович уже сів за кермо, уже кинув на Шиллера звичайний призирливий погляд, коли задзвонив його мобільний. І друг Купа безпристрасно сказав у слухавку. Перевіряю останні нюанси. Точну інформацію матимеш на десяту ранку. Нормально? Нормально, Купо. Дякую. Е, Сердю, не поспішай дякувати, розсміявся той. Та Володимир Гнатович не розчув у тому глузування. Втомився. Скоріше доїхати додому, якось зупинити вереск Жені, зачинитися у ванні і роздивитися своє дерево. Підтримка. Потрібна Моральна підтримка Сердюк знав точно Її можна чекати Тільки Від самого себе День четвертий Останній Макар Прокинувся о шостій Гоцик би Дико здивувався Якби узрів біля Подушки Макара Мобільний заведений на світанок. Зовсім хворий реготав би. Спокійно, лохи, Макар знає, що робить. Ще побачимо, хто зачепиться у столиці, а хто збиватиме шанси, як кеглі у боулінг клубі. Марта спить. Забачити сніданок, аля закоханий. Пастушок, трави і молока. Побродити нереальними апартаментами на двох рівнях. Марта Торохтіла, що доля так вчасно усе розставляє по місцях. Лише тиждень тому працівник німецького посольства звільнив Мартину таємну хатку, яку вона вже другий рік здавала за дві тисячі зелених на місяць. Марта копійки не пропустить, тому вже шукала пристойних іноземців, яких би ціна у дві штуки не лякала. А тут Сашко, Олександр. Тепер тут житиме він. Макар обійшов велику залу з каміном, став біля вікна, глянув на майданчик перед будинком. Кія сидить Скромно і зі смаком. Добре, що у школі вони здавали водійські права, а тато дозволяв іноді брати його жигуля. А гроші так швидко усе залагоджують. Півдня і ти – власник автівки з реєстрацією і номерами, які представники салону замість тебе отримують у даїшників. Добре, що за роки свого бідування у столиці він навчився не демонструвати здивування. Все нормально. Шмотки. А він – метросексуал не здогадувався, що дорогий одяг так змінює людину. Навпаки, вони з Любою і Гоциком видавали перевагу сесл як стилю життя, а не одягу. Ну, там Макарові батьки свого часу розмірковували, що кава і цигарки це не їхні погані звички. Це їхня епоха. З цього починалися їхні свободи чи їхні розмірковування про свободи. Джим Джармурс. Щось таке. Макар тепер і не згадає точно, але накладав батьківські роздуми на Сесл, бо Люба казала «Блін, яке паскудство!» Наші політики знищують бренди. Після них пристойна людина ні за що не візьме в руку сумку Гермес. Я вже не кажу про Луї Світон. Макаро закортіло, аби Люба побачила його тепер. Він би їй відверто... Диво, що робить одяг. Навіть... Думки стають іншими, більш перспективними. Ні, більш конструктивними. Конструктив номер один. Секс із Мартою не має перетворитися на буденність, тому що, ну, по-перше, макар вдячна людина, забути, як грандіозно Марта за день змінили його життя – Неможливо Тобто можливо, але не варто По-друге Одноманітність у сексі набридає Креатив, креатив і ще раз креатив До речі Це допоможе природно збудитися й самому Сашко, сонце Почув з великої квартири Чому ти прокинулася так рано? Дійсно здивувався, тому що намацала поряд із собою порожню подушку. Макар пропустив відповідь повз вуха. Відповідь не мала значення. Сніданок за кермо і на роботу. На роботу. Лігво одного з найвпливовіших політиків держави сьогодні прочинить перед ним двері. І Сашко Макаров зробить усе, щоби закріпитися і вкрасти за пару років не менше, ніж, приміром, Марта. Сонце, э, треба виїхати раніше, Марта хрумкала моркву. Треба, виїдемо до перукарні, винувати йому. Володимир Гнатович не любить патлатих. «Лязь!» втримався. Безумовно, повторив улюблене Мартине слово. Того ранку Коноваленка проінформували, що ідея щодо адміністративного експерименту знайшла розуміння і підтримку на найвищому рівні, що телеграма на місце Полетіла, а консультанти збирають валізи. Район, а з ним і клята лікарня, ліквідовувалися в ході державного експерименту, зорганізованого задля аналізу соціальних переваг адміністративної реформи в Україні. Ростислав Дмитрович тільки заковтнув чарчину коньяку за погибель експерименту. Як узнав, що на його цукрозавод увірвалися нові власники, поновлений після останнього погрому інтер'єр прийняв перший удар. Спочатку традиційно полягли рибки, потім дісталося помічникам. А коли Коноваленко вже збирався телефонувати Ромі Шиллеру щоб поставити ультиматум або повне знищення Сердюка, або сам Рома одного ранку не прикинеться. Несподівано задзвонив телефон на столі. І коли Коноваленко взяв слухавку, він просто не повірив власним вухам. Федоре Федоровичу прошепотів Вражено Сердюк того ранку спочатку дізнався, що цукрозавод захоплено Холодно посміхнувся, уявивши морду Коноваленка Зв'язався з Мартою і Шиллером Наказав обом бути в приймальні на 12 дня Заспокоїв Женю, перебіситься Макс і нема чого над ним так труситися. Вже збирався до друга купи, коли зателефонував Петро Челядинський і повідомив неймовірну новину. Район, до якого ми з вами мало не відправили у відрядження президента на пару з прем'єром, ліквідовується, об'єднується з сусіднім. Що? Челядинський розповідав про адміністративну реформу, несподіваний початок експерименту, аби місцеві еліти і чиновники не встигли зорієнтуватися і повставляти палиці у колеса. А сердюк уже знав, що робити. Рома Шеллер має рацію, потрібні масштаби. І якщо Сердюку треба, щоб та лікарня стояла і світилася, то так і буде, хай би там що. Нормальна ідея, відповів, тільки центр об'єднаного району буде не в сусідньому райцентрі, у нашому. Куди ми президента мало не відправили? Ну що ж, кахикнув Челядинський, треба зустрітися. Володимир Гнатович їхав у офіс Челядинського і відчував себе учасником фінальної гри чемпіонату світу з покеру. Що зможе протиставити Коноваленко? А нічого. У Сердюка більше людей у владі, у них сильніші позиції. Козел Ростик сам вирив собі яму, коли замутив цю адміністративну реформу. Сердюк зробить центр нового об'єднаного району там, де стоїть клята лікарня. Навіть якби вона стояла у чистому полі, навколо виріс би новий райцентр. І цукрозавод більше не коноваленків. Абсолютна перемога.